Kapitel 3 Und Position 1, rechter Fuß, Point, Flex, Point, Flex, den Rücken gerade, das Kinn oben, meine Damen. Und jetzt, plié, relevé. Inge Neurora ist noch nicht zufrieden mit ihren Mädchen. Sie klatscht in die Hände. Bitte, mehr Disziplin. Noch einmal, Position 1, rechter. Es klopft. Ja, bitte. Ha, guten Tag, Anna. Und Sie haben auch gleich unsere neue mitgebracht. Kommen Sie ruhig näher. Herzlich willkommen. Inge Neurohrer gibt Eva die Hand. Meine Damen, darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Eva Heikova. Sie kommt aus Prag. Sie möchte mit uns tanzen und an dieser Ausschreibung teilnehmen für die Rolle in dem Film. Wie heißt der noch gleich? Kommissar Brandner auf der Jagd nach dem weißen Gold, antworten die Mädchen schon fast wie im Chor. Sie begrüßen Eva mit Hallo und Servus und lächeln sie freundlich an. Nur ein Mädchen schaut ziemlich böse. Ich sehe, Sie sind schon umgezogen. Dann tanzen Sie uns doch ein paar Schritte vor Eva, mein Frau Neururer. Eva stellt sich in Position und tanzt eine Choreografie, die sie sich für diesen Moment ausgedacht hat. Am Ende steht sie in der vierten Position und verneigt sich vor den anderen. Sehr gut, außergewöhnlich diese Leichtigkeit ruft Inge Neuröhrer, die normalerweise sehr zurückhaltend mit Komplimenten ist. Die meisten Mädchen klatschen Beifall, aber einigen sieht man deutlich an, dass sie neidisch sind. So, meine Damen, jetzt alle noch einmal Position 1. Später im Umkleideraum kommen ein paar Mädchen auf Eva und Anna zu. Was meint ihr, wollen wir heute Abend ein bisschen ausgehen? »Seid's dabei?« »Wo soll's denn hingehen?«, fragt Anna. »Na, die Eva ist doch neu in Wien, also geht's zum Prater, ins Riesenrad und Wien von oben genießen,« antwortet Regina, die vorher gar nicht so freundlich geschaut hat. »Ich muss nur noch schnell telefonieren.« Kurze Zeit später sind alle umgezogen und Regina winkt mit ihrem Handy. »Also, auf geht's! Gemma!« Sie nehmen die U1 zum Praterstern.